Karina e, Eta zen maturte bizuzu? Amaika Eta aizparekin etorri zara, ez da? Bai, bai Eta aizpada? Diana Eta zen maturte? Hama lau Onda zarete? Bai, baina Ukranian jaio gara Ukrania jaio zineten, eta e, Ukraniako zein lekutakoak zarete? Txernoftzi Hama e, lan ez eukarako hemen eta naizolako bukemen bizitza e, Ikastolan ikasera ikusten dudanez ez, Euskaraz primeran egiten dutue bai. Bai. Es euskaraz, gazteleraz baino hobe, ez? Bai, bai. No, euskaraz bizizarete normalean. Bai. Eta gaur eh enailara parte hartzera laser ekarri duzu. En ensalada ucraniana nabar. Eta nola egiten da hori? Em patata, zanahoria eta arrautza guztia egozita. Pipinia, mayonesa, katza eta piperra guztiena ahstut. Husket ziki Eta kito Eta kito? Bai Oso ondo, ba, probatu dugu eta oso goxua zegoen, eh? Ba, mil esker, parte hartza gatik? Ez erregatik Ondo? Ondo iru itu zaizue, ekimena, polita? Bai Bai, bai. Eh, Biendez berreina elkartzea? Endaia, eh, onda ribi irunengo jendea, pixka ez. Eh? Bai, ondo, ondo iru itu zaizue Elkarri sakutzeko, ez da? Bai